Okej, hej och välkomna till avsnitt 43 av Abito Nörnäs. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja, visst. Och Danne. God morgon, god middag och kväll. Allt bra med dem? Ja. Ja, faktiskt. Lite trött mm. nu bara. Jag... Ja, så. ja, jag börjar jobba. Ja, ser du ute i solen och glassa. <laughs> inte bara suttit i solen och glassa, jag har gått i solen och glassat också. Ja, du ser. <laughs> ja. Men just det här. vända tillbaka dygnerna. Mm, jag förstår. Ja. Men har du hunnit nördat någonting nu då? Eh, inte jättemycket, nej. nej. Så att det, det, det får färna ta. Mm. Färna vad du nördat då? Mm. <laughs> eh, Skyrim, faktiskt. Åh! Okay. Oh. Ja, visst. Jag har varit lite taggad där. Så jag, eh, och så, vet du fan, har ni gjort det någon gång? Ni jag börjat spela spel som ni tyckte. Så här, ja, men det här är bra. Och så har ni kommit en bit in... Och så har ni släppt det helt och hållet. Och så när ni kommer in igen så bara så här, va? Vart hittade jag detta? Vilken knapp var? Nej. Mm. Okej, okay, hur gjorde jag det här? Mm. Så jag börjar om från början. Men jag hade <laughs> Du inte... beskriver det <laughs> i typ varenda rollspel man har spelat. Ja men typ. Jag hade inte kommit jättelångt, jag var bara level 8 tror jag var förra karaktären. Så jag hade inte kommit mm. super super långt så det var... Det var typ enklare att börja om än att jag skulle sitta och trycka på hela tangentbordet typ, för att fatta vad fan saker och ting gjorde och vad jag kunde faktiskt göra. och ja Så det var enklare att börja om. Så då gjorde jag det. Och nu är jag uppe på level 6 igen faktiskt. Och konstigt nog, jag har inte gjort någonting lika gentemot vad jag har gjort mm. än så länge. Alltså gjort mm. på min förra kajt här. Vad kör du mera för för och grejer eh, Nu är det, oh vad heter han då? Redguard heter han mm. Som jag kör nu. Och den, den, jag gillar den faktiskt. Jag fokuserar kör, åt... kör du mer som magiker eller kör du mer som warrior? Warrior. Okay. Jag fokuserar rätt hårt också på det. Så att han ska slå hårt som fan. Så jag, inte, jag ska inte behöva fundera så mycket på mm. massa mm. annat. Utan bara in och kötta istället. Typ är... two-handed och heavy armor eller? Ja, precis. precis ja. Mm. Så att, och, och det är faktiskt det är stört kul. Mm. Det är det. Så att, mm. det, det har jag gjort. Sen har... Så har jag ju självklart jag har hittat ett nytt mobilspel. <laughs> Ingen är förvånad. Jag uh, har uh, faktiskt tipsad av en arbetskollega på om uh, The Walking Dead No Man's Land. Så det har jag ju mm. tagit ner och spelar såklart. Uh, vet jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Du, alltså, det är som alla spel jag spelar på telefonen typ. Så man ska bygga en liten bas, man springer ut på lite uppdrag och man ja, det är, Gå in och prova det. Det är gratis. Så att in och testa. Mm. Mm. Nicko, vad du när du nördat? Jag har kört. ja, vanligt Game of Thrones. Fortsatt på det. <skratt> eh, Stars Battlefront. Eh, det var ju, vad heter det då? Valborg nu i helgen. Och det tycker alla är jätteroligt förutom jag. Så jag har gått upp ungefär 10 levlar. Från 40 ungefär till 50. Eh, jag tror det var 42 till 50 eller något på... <skratt> ja. Jag satt ungefär spelade i ungefär 10 timmar. Så jag har inte kunnat spela efter det för min tumme är helt öm så jag har inte kunnat hålla den <laughs> kontrollen. Men jag är äntligen level 50 och det var det vi har jag har några poler att spela med. Och det viktigaste var först till 50 och, få, och köpa den svarta Stormtrooper-dräkten. Och det har jag gjort nu så yes! Men nu har jag 10 levelar kvar till 60 som är fulla äh, den högsta leveln just nu då. Innan nästa expansion kommer. För då lär de väl höja det som de gjorde förra. Så när jag spelar. Jag testat inte spela riktigt. Jag bara testat Rocket League. Den här basketboll har ju släppts. Mm. Och, och. Jag fick äntligen också hocket att funka. Nu har jag fått. Så jag testade. Börja med hocken testade jag. Stor tung puck. Och isbana så du sladdar ju bara. Ganska kul. Men ja. Den är tok, tung och den är väldigt seg. Det är inte så att pucken flyger överallt utan man får verkligen kämpa för att få den till mål. Sen så sagt basket, där, vi diskuterade lite om det förut. Jag var lite rädd att det var för stora mål och sånt där. Mm. Mm. För det är ju kratrar som jag tänkte man kan åka upp på. Då får du ju bollen eller något som helst. Det är typ sådana där osynliga kratrar, men, eller man ser dem, de blinkar till lite då. då. <laughs> Grejen är att det är bara bollen som kan åka upp för den, inte du, utan du åker rakt igenom den. Så det är skitsvårt att göra mål, för du, eh, basketbollen är tyngre än vanliga bollen, så det är svårt att bara få upp den i luften. Sen ska du försöka putta upp den där, men du måste ju lyckas få den så att den går upp lite snyggt och inte bara rakt upp och samtidigt försöka hoppa för åker du rakt igenom, då åker du igenom bollen tar i kanten och flyger bakåt mot ditt mål. Och jag har fortfarande inte gjort mål i basketboll. Jag har <hör> haft så jävla problem att bara få i den. Eh, det är ganska svårt att skydda sig mot den. Kommer en boll mot korgen, jag har inte lyckats skydda den för den är så pass högt upp att jag kan inte stå typ i det. Man kan tydligen stå i den och nudda, men alltså då måste du matcha perfekt för min, missar du med no, no mig liksom hundra delar, då har ju bollen gått i mål och du har felat. liksom och du kan ju så sagt inte åka upp det utan du måste åka upp på väggen bakom och skjuta ut och så pass duktig inte jag mm -hmm. eh, roligt men sjukt svårt mm -hmm. eh, och det är väl typ det jag har gjort jag sa ju att jag skulle kolla på Godzilla men den finns inte på Netflix längre Oh. Så den jag... finns både på Seymour Och på Viaplay nu ja, Och jag har Netflix och HBO Så det hjälper inte mig <laughs> <laughs> Nej så den har jag inte Jag gick satte på Pacific Rim istället Och kollade lite på den tills jag somnade ja. mm. Men... Mm. Nej, nej, Det är det, det, det andra sorters kaijus där Ja det är ju det mm. Mm. Uh, Nej men det är väl det jag har gjort Ska vi hoppa in rakt in på nyheter då Vi gör väl det En hel del nyheter har vi. Ja, massor av nyheter. Eh, vi börjar med att Microsoft nu har öppnat möjligheten att förboka Gears of War 4 till Xbox One. Och här får vi också reda på innehållet i spelets Season Pass. Eh, season Pass kommer först och främst eh, kosta fem, 50 dollar, alltså ungefär 500 spänn. Eh, man får då tillgång till de 24 banor som ska släppas till spelets multiplayer. Det kommer två varje månad eh, efter lanseringen av spelet. Och GSW fyra släpps med 10. Dessa banor kommer, som sagt, de är gratis. Men vill man spela någon av dem på en privat server, måste, man, måste minst en av spelarna ha köpt den banan. Med Season Pass kommer man alltså inte oroa sig över, över banor och så. Eh, det innehåller också ett exklusivt vintage VIP-pack med skins och föremål samt sex gear-pack som låser upp skins till karaktärer och vapen i spelet. Någonting eh, jag ser du? fram emot. <laughs> ja, ingen annan av oss andra har ju Xbox One. Så... Nej. No. Nej. Alltså, jag fastnade aldrig i multiplayer. Så jag Nej, inte jag det var... heller. Helt okej. Okay. Men den, det var ju, jag hade ju problem med det att det är så pass tunga karaktärer för kanske funkar mm. i storyn. Men jag var alldeles för van med liksom Halo-styrningen så mm. att jag tyckte att det, fly, äh, det flöt inte tillräckligt bra för mig online. Mm, mm. Så jag åkte ju bara på pisk hela tiden. Ja, man är ju, ju rätt bulkig liksom. mm, precis. Uh, nej, alltså jag, jag kan väl hålla med. Online-spelet har väl inte varit Gears of Wars starkaste Sida. Mm så att man kan ju hoppas att det blir bättre i det nya spelet Ja, de har ju kört lite e-sport på det och sånt, men alltså, det, det har ju aldrig varit liksom, ja, om man kollar liksom, Microsoft, det är ju det har ju aldrig varit och storleken på multiplayer. Ja, nej, herregud, nej, nej Och nej. visst, de har kört liksom e-sport men det är ju typ av amerikanerna som är stora i det så mm, det har ju inte, jag tycker inte jag har inte märkt i alla fall att det har slagit lika stort i resten av världen Nej, det har det inte, det håller jag med om under 2015 släppte Activision och Sierra det första kapitlet av The Odd Gentlemen skapade äventyrsspelet King's Quest. Nu har vi fått en lanserings-trailer till det tredje kapitlet och det kommer också heta Once Upon a Climb och är nu tillgängligt till PS4, Xbox One och Steam. Någonting ni är intresserade av? Nej, första kapitlet var ju gratis till PSN, men jag tog aldrig ner det. Men, mm. ja, nej, så nu har jag inte liksom, några planer på det kanske när jag kommit ut hela men jag har inte hört någonting mm. om det heller. Så jag Nej, vet faktiskt precis. inte så mycket om det här spelet. Det är ett äventyrsspel helt enkelt. Mm. Ja. Omfärna är bara tyst så att jag antar ja. att han inte är intresserad. Nej, inte på det sättet eller? Faktiskt. <laughs> Nåja. Microsoft har bekräftat vilka spel som kommer till Games with Gold under april under maj såklart. Och inte, under, inte under april. Eh, till Xbox One så blir det Defense Grid 2 som kommer vara gratis under hela maj och det är ett Tower Defense-spel såklart. Eh, samt Costume Quest 2 som är gratis från den 16 maj till och med den 15 juni och Costume Quest är ett rollspel. Till Xbox 360 kommer Grid 2 från den 1-15 maj samt Peggle, ett typ sorts flipperspel. Eller vad man nu ska kalla det. Och det kommer finnas på Xbox Live på 360 från den 16 till den 30 maj. Eh, dessutom har Sony bekräftat vilka spel som kommer vara en del av PS Plus nu under maj. Eh, och spelen kommer vara tillgängliga från den 3 maj, alltså idag, när vi spelar in det här. Eh, till PS4 kommer Tropical 5, eh, tropical 5 5, internationell jag <laughs> är. <laughs> uh, och Tropico 5 är en civ med demokratisk bygg och förvaltningssimulering. Okay. om du säger det någonting. Inte ett dugg. Alltså du, du, du bygger typ ett imperie. Ah, ja okej. Okay. Ja. Ja. På en <laughs> paradisaktigt hotell och ja. grejer. Uh, ja ja fast, fast, fast på det här så kan det tydligen också vara så här eh, hålla på med järn och och, och så industri och grejer. Mm, är det, typ, jo, det är typ Jag vet inte. Age of Empires. Mm. Ja, men typ ja. Bilden är jag såg, det ty tänk, ja, typ så, fast det är liksom semesterort blandat Jaha. med liksom olika det, bilderna de hade tagit var väldigt mycket semesterort. men ja, liksom, ja. här presenterad typ. Mm, men precis. Jävlar vilken cool äh, blandning det låter som. Äh, alltså, jag, jag, jag ja, vet ja. inte om den blandningen är bra, men cool. Ja, nej, precis. Eh, dessutom kommer Tabletop Racing vara tillgängligt. Eh, och Tabletop Racing är ett bilspel där du kör med leksaksbilar på olika bord och hushållsytor. Vad ser riktigt eh, roligt ut. Det kanske bli ett kul multiplayer-spel om inte annat. Mm. Första mm. spelet kommer jag inte testa. Det här kommer jag nog testa. Mm. Så ser eh, ut. Precis. Eh, till PS3 släpps Bionic Command Rearmed 2 som är en plattformsshooter baserad på första Bionic Commando som släpptes på 80-talet. Eh, dessutom kommer Loco Rocco Cocorecchio eh, finnas och det är en interaktiv skärmsläckare more or less som det förklaras om. Alltså du, du behöver inte vara aktiv i spelet utan spelet spelar sig själv. Men om du vill vara delaktig i spelet så kan du. Okej. Okay. Det är japanskt, okej? Okay. Vad <laughs> oh, fan! Det är jättejapanskt. Men vadå, så tanken är att du ska köpa spelet, starta spelet... Nej, det är gratis ju. Ja, ah, okej, okay, ah, okay. ladda ner mm. spelet, starta mm. spelet och gå därifrån. Ja, du kan göra det. Ah, ah, ja, ja, ah, ja, precis. Och så kan du bara låta det stå på. Så vill du vara delaktig och du då kan du sätta och spela. Okej. Okay. Mm. Oh. Eh, till, till PS Vita kommer, kommer Switch Ultra Galaxy som är en som är en futuristisk racer. Dessutom kommer God of War: Ghost of Sparta finnas. Och det var de gratis som släpps. Mm. Eh, och som vanligt så tar vi väl upp lite Nintendo nyheter också. Nintendo har presenterat företagets senaste årsrapport för perioden 1 april 2015 till den 31 mars 2016. Här få, har vi fått reda på att deras nya spelplattform med projektnamnet NX ska ha ett helt nytt koncept. Och att det är hårdvaran eh, och att den här hårdvaran kommer släppas över hela världen i mars nästa år. Eh, någon mer info om vad NX är finns ännu inte på den här årsrapporten. Eh, vi får heller inte veta när Nintendo plenat att avslöja vad NX är. <laughs> eh, den ska komma i mars nästa år. Mm. Säger de. Eh, säger de Och de ska inte vara med på E3 med NX. Nej, säger de. Precis, att det är så här. För, va? Så för mig, ja, vi ska ha ett inför E3-avsnitt. Största mm. rubriken jag hade där var NX. Visa upp spelen, visa upp vad ja. konsolen är för något. Nej, ni ska inte ens vara där. Amen. Tack så mycket, då vet jag. Men ni nej. har inget förtroende av mig alls. Att nej, köpa det, alltså de tappar ju allt förtroende från alla Nintendo. Mm. Och, är, vi är, säkra på då? är vi säkra på att de ens är klara med Antidesda så att det är därför ni inte ska vara med? Ja, de har ju skickat ut liksom till liksom, de som gör spel och sånt. Mm. Spelutvecklare liksom grunden att så här gör ni spelet. Det går att spela den. Oh, det är bara att de inte är redo att visa upp den. Eller så också det som de gör mest nu. Det är så, som de säger själva att det är typ bara det som kommer gå att testa och spela på oh, Nintendo's E3 på plattform. Det är sälla De ska köra fullt mm. ut sälla mm. Och sälda eh, har ju... Nästa nyhet skulle jag tro mm. ja, men Precis, <laughs> <Fyck> <laughs> precis säga. Uh, Zelda är ju nästa Nintendo-nyhet uh, Nintendo har meddelat att det nya Zelda-spelet flyttas fram till uh, 2017 mm. Vi får också veta att det är under utveckling till både Wii U och NX Eh, eftersom Nintendo precis har bekräftat Att NX kommer att lanseras över hela världen I mars nästa år Kan vi nog också räkna med att The Legend of Zelda Kommer att vara en av titlarna som släpps samman med konsolen mm. eh, och, och som sagt som du sa Det, som det enda som N Nintendo kommer visa upp Är just Zelda Precis och som nu hade de ju även ändrat På sin sida Mm, att de det de bara står 2017 ja, istället för Det stod mars, måste först mars 2017 och nu bara 2017. Mm. Så det kan helt plötsligt vara så här september. Mm. Från 2017. att vara ett launch-spel så kan det liksom, ja, vi vet inte när det kommer längre. Det är så här, ni tappar alla förtroenden vi har just nu. Det går ju mm. bara, ni gräver er djupare och djupare ner i er egen mm. grav. Vi måste ju få se någonting. Det, ska den släppas i mars, liksom nästa år, då borde vi få se någonting väldigt, väldigt mm. snart. Så jag, jag hoppas verkligen att de har grejer att visa upp nu. Det, mm. nej, för jag har ingen förtroende efter Wii U och allt det här. De har ingen förtroende alls kvar nej, nej, hos mig. Precis. Liksom Jag vill inte ha en, en ny Nintendo-konsol om den är så som de snackar om. Mm. Jag vill ha en Nintendo-konsol där de skit i alla liksom tillbehör. Satsa på grafiken, gör det snyggt. Och, men för guds skull, satsa på spelen så att de funkar bra. De senaste spelen, vissa har varit bra vissa har varit rent skräp just nu har de bara slängt ut skitspel och de har inte tillräckligt med spel att visa upp de har typ mm. inga spel nu fram till jul och fram till NX på Wii U ens, för de har ju slutat tillverka Wii U, går rykten om också de har alltså mm. ingenting att visa upp just nu, förutom Zelda som har ja Det blivit försenat Jippie mm. <laughs> Fast de har ju lite grann att visa upp fast det är i deras mobilavdelning Ja precis, och det är ju det enda de har och det är fem mm. spel de snackar om mm. där så vi, ja nej just mm. alltså konsolmarknaden den är ju död för dem mm. eh, Och de här spelarna som Nintendo just eh, pratar om lite grann så ska vara spelbaserade på Animal Crossing och Fire Emblem eh, och det kommer ju komma tillsammans med det där Mitomo som, mm. som de släppte förra året eller var det tidigare år till och med? Eh, tidigare i år kom det. Ja, tidigare år, ja. Mm, det var inte så, så jättelänge det. sen. Det är ja. väl några månader sedan. Mm. Ja, och sen är det ju Pokémon Company har ju Pokémon Go och det är ju lite Nintendo-hållet. Liksom mm. Men det mm. är, ja, ja, är, po ja, är Pokémon Company som gör det. Men mm. Så att det har egentligen ingenting med Nintendo att göra? Nej, precis. Så det är bara att de, alltså, man tänker man Pokémon tänker man Nintendo. Mm. Det är väl mm. den enda skjutsen de får därifrån. Men de har ingenting med varandra att göra. Ja, yes, exakt. Och därför går vi vidare. Yep. Sony har bekräftat att ett antal exemplar av spelet Uncharted 4 har stulits under en transport. Nu samarbetar Sony med polisen för en brottsundersökning. Sony har inte skickat några exemplar av Uncharted 4 av Thieves 1 till återförsäljare än. så det finns spel i omlopp. Så det spel som finns i omlopp nu handlar alltså inte om att någon butik brutit mot datumet körde 4, A Thieves End släpps till PS4 den tionde maj. Alltså vad blir oh. det? Mm, på Nästa måndag? Nästa... Blir på måndag? Eller ja, kanske det blir. Inte det om Nej, tisdag. Nästa tisdag. Ja. Tisdag. Ja, tisdag. Tisdag där. Som en vecka. Ja. Från en vecka från att vi spelar in det här. Vänta, eh. vänta, vänta, vänta. Kan vi gå tillbaka till det här? Vadå? Någon som hade snott några spel vid en, lever mm. vid en leverans? Alltså det är inte mm. några spel. Utan de har kapat en transport och i spelen Ja okej, okej För vad jag fick känslan av var typ såhär Åh oh, jävlar det är någon som har in fyra spel under jackan mm. När nej, de körde lastbilen det. typ nej, nej, det, det, här det här är, är lite det. grävare Ja ah, okej okay, Det lastbilstransport uh, ah, Ja ja ja ja Åh jävlar Och det är inte första gången det händer heller Och nah, hey. förra gången hände det i England Jag har inte läst vars det här var. Jag har hört rykten om att det här är i England igen Men ah, ah. Uh, jag ska inte bli förvånad vi, ja, jag vet faktiskt inte Men ja Det är Tråkigt Jag hoppas att det inte är no Vi påverkas av det, det är, Jag har inte hört någonting om det Så ja, Det är synd om folk påverkas ja, av det här Att en hel transport har blivit borta För jag vill ha mitt spel Nu <laughs> ja. Jag förstår det Jag förstår det Nåja no, yeah. För en tid sedan släpptes shooten superhot till datorer. Superhot är en FPS där du styr vad som ska ske och när det ska ske. För tiden rör sig endast när du rör dig och du kan på så vis avgöra vad som sker härnäst. Som vi vet sen tidigare ska Superhot också släppas till Xbox One och nu har vi ett datum för spelet. Superhot kommer släppas via Xbox Live idag den 3 maj, alltså i förrgår eh, när vi släpper det här. Någonting ni har sett eller eh, känner sugna på att testa? Jag har sett spelet, grafiskt och det är riktigt coolt ut mm. men jag har inte fastnat för det, det är inte mitt sorts spel, men grafiskt mm. såg det riktigt snyggt ut. Mm. Jag, jag har sett lite grann spelvideos och grejer, eh, Youtube-mässigt. Mm. Och jag vill testa det spelet innan jag uttrycker min åsikt. Mm. Mm. Det såg ju coolt ut med alla blocks mm. och ditt och datan som man håller på med. Precis, och liksom hela tiden så blir du typ anfallen av fiender, och du kan typ använda vapen antingen Genom att slå med vapen eller, eller sno andras liksom, handelsvapen och så vidare. Mm, så mm. Att, men du, och, du gör, och du gör saker både liksom, in real time och i slow-mo. Mm. Mm. Så att det, det verkar så sjukt coolt. Så att, nej, jag är jävligt sugen på det faktiskt. Mm. Känner jag. Cool. Night School Studio har tidigare släppt äventyrspelet också en till Xbox One och PC. Nu kommer spelet även till PS4. Den här versionen innehåller nya scener, berättelser och, eh, och slut samt ett New Game Plus. Spelet kommer också att använda högtalaren i DualShock 4 för radion som Alex i spelet använder. Och sen free släpps till PS4 den 31 maj. Och vad jag har sett av det spelet så äh, verkar det ju coolt faktiskt. Mm, jag har hört riktigt bra grejer om det så mm. jag funderar på att testa det i framtiden när det har mm. lönnat ner som elitspel. Precis, det släpps ju det mycket spel den här månaden. så. Att, äh, oh, <laughs> mm, mm. mm. Svenska Oscarsvinnaren Alicia Vikander kommer att spela den ikoniska tv-spelshjältinnan Lara Croft i nästa Tomb raider film Star Wars-nykomningen Daisy Ridley ryktades vara aktuell för rollen, men med tanke på hennes späckade schema framöver är det inte förvånande att hon inte kunde ta rollen. Hon fick rollen, men hon tackade nej. Eftersom den nya filmen följer i fotspåren av rebooten från 2013 kommer den handla om en yngre och mer oerfaren Lara. Filmen ska regisseras av Normannen Roar Uthaug som senast gjorde katastroffilmen Vågen. Och Vågen eh, jag kollade på trailern till den idag eh, och den verkar Maffing. Okej. Okay. Faktiskt. Ja. Oh. Eh, jag sitter fortfarande den... och skrattar åt att, att någon har benämnt den som katastroffilm. Men... Mm. Mm. Mm. Jag, är jag är förstår, den förstår, Jo, jag förstår den. Men jag tänkte på katastrof som att den inte gick så bra. Men... <coughs> ja. Ja, den, har ju ändå, den har ju ändå 6,7 på EMD det finns, det finns storfilmer som har sämre. Ja, ja, men, ja, ja, men det är... Nej är säkert kanon jag har faktiskt inte hört talas om den alls så bara då var det första jag reagerade på den. Alltså jag kopplade inte till att det är en katastroffilm att vädret är katastrof jag bara, ah, det är bara det en skitfilm sen började du plötsligt. Nej nej nej det är en katastrof det är alltså mm, vädret precis. går fuck up jag, jag kopplade inte det. Ja det är tydligen så att det är typ ett berg som rasar samman och skapar en tsunami. Mm. Oh. Okay. Ah, ja. det är en sån katastrof. Oh. Yes. Det är en sån, oh. sån, sån katastroffilm. Ja, nej, den, ja. Den, den verkar rätt spännande faktiskt. Ja, cool. att, eh, nej, jag, ska, jag har inte hört talas om försöka... den heller, Nej, precis. Inte jag heller förrän idag. Men äh, att, äh... apropå det, den nya mm. Tomb Raider-filmen. Mm. Är det något vi vill ha? Vill vi ha en yngre Lara Croft? Jag vill nog se det. Alltså, jag har ju spelat det spelet som det ska baseras efter ja, på. Ja. Och det mm. spelet blev jag kär i. Mm. Mm. Inte men, för storren, men... Lara Croft, just där, hon är cool och de kan göra det bättre. Så jag tror det kan bli en riktigt bra film. Okay. Det är bara de behöver göra en bättre story, för det var det spelet fattades. Mm. Det fanns ah, ingen nej, bra story. Precis. Och precis. ja, ah. så det kommer ju en uppföljare på Xbox One och PC. Jag får ju vänta till december för att få det till Playstation <laughs> Så jag vet inte mm. om storyn har blivit bättre där, men jag kan absolut se en film. med. Okay. En men just, just att är. det är Alicia Vikander också som bara har gjort bra roller hittills. Jag har ingen aning om vem hon är, men hon är säkert bra. Så att, nej, hon, hon är en fruktansvärt skillad mm. skådespelerska ah, cool. Hon har ett bredare register än vad Angelina Jolie någonsin kommer kunna få. Absolut, absolut. Men vad, min tanke var mest bara så här att säga att Angelina är ju verkligen den Tomb Raider som Jo, är, men hon alltså, är ju den erfarna. Ja. Liksom Lara Croft i så fall. Frågan är bara om jag vill se en Hon, hon som är lite mer kanske avtrubbad på något vis. Ja, ja. Ja, fan, jag är för, lite där... skeptisk faktiskt, för att jag vet inte om jag vill se en oerfaren, jag vill inte se en krig, alltså en... jag vill inte se någon springa ut och misslyckas, eller alltså... Ja, vi får väl se vad du ja, alltså, det jag ska är. Jag är ju dem där. där, jag vill ju inte se någon som är som en Angelou... Angelina Jolie, var ju den här... Nej, men hon är ju liksom så, så här lite så här som... övermänsklig liksom. Ja, hon liksom med pistol och sånt, så här, det vill inte jag att den här lärarkloss ska vara... Utan jag vill att hon ska ha problem och, inte, och hon ska inte använda massor med pistoler utan det som var mycket i spelet det var ju liksom man använde pilbåge och sådana mm, där grejer. Mm, mm. Ge mig sånt som är ute på äventyr i skogen och leta skatter istället och kanske satsa mer på ett bra äventyr istället för en mm, bra actionfilm. Mm. Ja absolut, jag tänkte mest bara att måste de göra det till Tomb Raider då eller till just Lara Croft kan man inte göra någon annan som bara ska ut och leta efter skatter? Och det är frågan, skulle någon gå se en sån film Om de inte hade oh. sånt här namn För då går vi man ju, man i hellre ser, ser Nya, Indiana Jones eh, Det skulle komma en ancharted film Det kommer mm. ju så mycket manliga oh, Att men... det skulle ju bara begravas under Allt sånt, så jag tror Lerocroft är ju mm. ett sånt pass tungt namn Att det lockar till sig folk ja, mm. jo, alltså, ja, jag förstår absolut Men jag tror inte det är ett namn som skulle få mig Att gå och titta på bio Eller på så, det tror jag dock inte men, jag För förstår, mig som har spelet spelet Absolut, jag tänker Jag har ju sett de gamla Tomb Raider-filmerna Och sånt mm. och tyckte mm. de bara Ja. det här gör mig mer Intresserad, men det, jag tror Precis som du säger att hade, jag, hade det inte varit för att jag hade spelat Spelen så hade jag nog känt lika som du mm, mm. Men just för att jag har spelat de här spelen Och fått känslan för den här Nya Tomb Raider ja. Som jag anser mer än äkta Tomb Raider liksom, mm, Så som jag ja. ser det För jag har inte spelat de gamla spelen på så. Jag har testat dem Men det är inte riktigt min Tomb Raider utan Hon här har ju blivit min Tomb Raider mm, mm, mm. Men som sagt, det är ju som med alla spelfilmer Jag ser ju hellre att bra spel än att se filmen. Ja, absolut. absolut. Jag vill ju inte se Anshader mm. heller, men jag tror, gör de det rätt så kan det bli riktigt tufft. Men då ser vi Precis. i alla fall fram emot det åtminstone då. Hur som? Mm. Ja, i alla fall få se mer om filmen. Mm. Det kan mm. ju bli blah, blah också. Då vill <laughs> ja, man ju absolut. bara lägga absolut. huvudet under kudden. Precis. Uh, Activision och Infinity War har släppt den första trailen från det nya spelet i Call of Duty-serien. Det heter Call of Duty Infinite Warfare och släpps den 4 november. Uh, det finns nu en teaser för att se just remastern av Call of Duty 4 Modern Warfare. Som följer med Infinite Warfare om man förbokar Legacy Edition eller Digital Deluxe Edition. Och jag kan säga så här. Call of Duty uh, fanboysen. De avskyr idén om alltså, kring Infinite Warfare. Eh, ja, det är väldigt ett spel som är futuristiskt. Än ett spel som kommer vara over the top och som ovärkligt mm. på så många vis. Mm, mm, mm. Absolut, det är väldigt mycket så. Det är, kollar man på det här. Det var liksom senaste vi fick var Black Ops 3. Mm. Då de verkligen tog det här. Liksom, de drog på gränserna. Nu är det liksom. Det är inte det här verklighetstrogna som det har försökt vara i förut utan nu är det, man kan springa på väggar du har alla specialgrejer nu tar de det och ökar ett steg till <laughs> och det har ju blivit att bra många inte vill de vill inte ha sådana här spel jag har många polare som jag spelar med som inte ville spela, skaffa Black Ops 3 jag tyckte det var synd för jag ville spela det med några mm -hmm. nu kommer det här som ännu mer ut i rymden Jaha, jag får inte dem på det tåget kanske skaffar dem liksom Liksom Modern Warfare, liksom uppgradering på det då får de ju det. Man får bara med det spelet om man köper Infinity Ward eh, mm. eller nya spelet. så mm -hmm. Jag vet inte hur de ska kunna sälja det. Hade de bara släppt Modern Warfare som en, liksom, du kan mm. köpa det här på sidan av, då tror jag att de hade kunnat sålt det som smör. Nu måste du köpa nya spelet och jag tror inte de kommer sälja lika bra. Jag är glad Nej. för jag fastnade oerhört mycket i Black Ops 3. Men jag ser varför de som vill ha det klassiska skjutarspelet mm. med liksom van, liksom den här tidsålderns sh shooter mm. eh, är väldigt besvikna. Och jag förstår det absolut. Jag tycker bara det är roligt. Mm. <laughs> Men mm. precis, jag och en pooler vi har redan förans bokat det. Ja. Och medan de två andra jag spelar med de vill inte ens kolla åt det hållet för det är inte deras sorts spel. Ändå spelar vi Star Wars, från tillsammans. Men mm. tydligen inte är det är tillräckligt mycket rymd för dem. <laughs> Ja, ja. Nej, jag vet inte riktigt hur de ser Men nej, jag tycker jag ser jättefram emot det spel Jag blev jätteglad mm. eh, Electronic Arts och DICE Planerar att släppa ett nytt spel I Battlefield-serien det här året Och nu kommer vi snart få veta Vad det är Electronic Arts och DICE har meddelat Att de kommer att visa upp det nya spelet I Battlefield-serien den 6 maj Alltså, eh, får se nu, det blir alltså imorgon från att vi släpper det här. Mm. Alltså fredag, fredag den sjätte klockan 22.00 eh, kommer det finnas en trailer för det här nya spelet. Mm. Så att, håll ögonen öppna. Jag har hört rykten om att det ska vara första världskriget. Och ja, det, det, de det, det, längre det håll som, som oh. Call of Duty egentligen skulle ha gått. Uh. För det har, ja. vi har ju haft andra världskriget en hel del spel. Mm, inte så ja. mycket första världskriget. Ja, det var väl eh, typ ett av de första Call of Duty tror jag. De har ju släppt det här sex... Nej, vad heter det? 19... 14, nej, inte, någonting. Ja. Mm. De har ju släppt något sånt som är åt det hållet. Men vi, mm. vi har ju inte haft... Sen kom ju den här ja, precis. Stor vågen med andra världskriget. Mm. Så vi fick hur mycket som helst. Sen försvann ju allt det och så blev det ju, när Modern Warfare kom då, så gick ju alla över på det och nu blir det bara mer och mer ut i rymden. Så mm. om Battlefield går ut åt det här hållet, då har de ju första världskriget och de har Star Wars i Battlefront. Snack om att de kommer sno Call of Duty fans. Mm. Precis. Om alla som inte vill ha det här ute i rymden, de har ju bara det att välja mellan, så då jo. kommer de ju Känna stort Exakt. på det så vi får se om det är det de gör. Mm. Mm. I slutet av september förra året fick vi reda på att Kickstarter-projektet till lika Mega influerade Mighty Number no. 9 flyttats fram till februari i år. Och i februari fick vi veta att spelet istället skulle släppas under våren. Anledningen till den förseningen skulle handla om att man hittat buggar i nätverkskoden och med matchmakingen. Nu har skaparen KG Inafune bekräftat att ett nytt datum för spelet och även lovat eh, ja, han har bekräftat ett nytt datum för spelet och även lovat att det inte blir några fler förseningar. Mighty No. 9 kommer att släppas här i Europa den 24 juni till PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U och PC. Mm. Jag vet att du har pratat mycket om det här. Mm, jag tycker om sådana spel och men du är ju Megaman till mm. exempel. Och sen får du ju liksom... Även fast du hatar det. Ja, det är hatkärlek på hög nivå. Ja. Men sen problemet jag hade med honom, det är liksom visst att man förtjänar ett, liksom spel blir förtjänat för att göra det bättre. Fine. Sen fick jag reda på att han har ju typ fem spel i utveckling samtidigt. Ja, men lägg ner ett av dem och de fokusera på liksom de andra. Det är därför det liksom jag tror mycket har blivit förtjänat för att mm. de har inte kunnat hålla fokus på ett spel ordentligt och det är då blir man ju lite så här, ja, kickstarter, folk slängde ut pengar och sen har det tagit hur lång tid som helst för att få ut det. Och så mm. börjar han med nya spel och nya spel och nya spel. Det känns som att han inte har kunnat fokusera ordentligt. Nej, jag så jag är. hoppas på att spelet är bra så att det inte är liksom att det är bara ett av spelen som slängs ut bara för att han ska tjäna pengar. <här> Exakt. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Mm. Förra året bekräftade Bethesda Softworks att det skulle komma en uppföljare till Dishonored. Nu har vi fått ett datum för Dishonored 2. Uppföljaren av det hyllade spelet kommer att släppas den 11 november 2016. Dishonored 2 är under utveckling till PS4, Xbox One och datorer. Bethesda kommer också att visa upp spelet under företagets konferens på årets E3 den 12 juni. Och det ser jag faktiskt fram emot. Jag har inte spelat Dishonored mycket men det jag har spelat av det är ju det är ett vackert spel, det är lätt att komma in i det och liksom mm. förstå liksom fysiken i spelet och sådär. Det är annat än vad fan Thief var för något. Det var ju värdelöst. Nej, jag ser fram emot Isona två. Mm. Jag har bara hört bra grejer om första spelet. Jag är mm. ju inte så mycket för det här sneaky, sneaky och sådana som det här ja, är då. lite. Men jag ser skärmen i det absolut och det ser mm. oerhört vackert ut. Precis. Det är ju det är som de, de tog liksom, eh, vad heter det? Eh, Assassin's Creed till en ny nivå vad gäller sneakiness. Mm, precis. Och mm. så är det ju first person så man får ju lite mera känsla liksom att mm. man är verkligen i, i den världen jämfört med ja, Assassin's Creed och sånt där det är third mm. person där man följer mer en berättelse här är liksom, du är i spelet känns det som och det är mm. Det är väldigt tekniskt när du ska vara liksom sneaky och du måste liksom hålla koll och sen är det first person Det gör spelet lite svårare, men man fastar mycket mer också. Mm. Mm. Nåja. No, yeah. eh, det, det ska bli intressant att se eh, vad det är. Mm. Se fram emot E3 mer och mer nu. <laughs> det är inte långt borta. Nej, Vi avslutar nyheterna med Sega och Relic Entertainment som har avslöjat utvecklingen av Warhammer 40,000, Dawn of War 3. Det har också släppt den första trailen från spelet. Dawn of War 3 planeras att släppas under 2017. Månad eller datum finns inte riktigt än. En väldigt känd och populär serie. Mm. Jag väntar ju på den här Warhammer fantasy-delen där de kör fantasy mer och ser hur den mm. blir. Mm. Den är ju inte heller så jättelångt bort nu. Den blev väl försenad för ett tag sedan men den borde ju komma ut väldigt snart och ja, det skulle bli intressant att se. Den delen Jag är inte så mycket för 40k som är framtiden mm. men jag har hört väldigt gott om det här serien så gillar man, ja tänk Starcraft hållet fast man vill ha mera orker och sånt då är det ju det här det du ska gå efter mm. ja det var det yeah. hoppar vi in på månadens hetaste då vad är det hetaste ni väntar inom speldelen under maj har ni något bra som sagt för mig så blir det så här eh, Battleborn Ja. Mm. vill jag ju ha såklart mm. Superhot vill jag ju testa själv, än mm. att bara se det. Uh, Doom mm. släpps ju också den trettonde. Uh, Overwatch såklart. <laughs> uh, ja, alltså det, det, det är en del bra spel den, den här månaden som, som släpps. Mm. Så att jag, jag, jag kan inte riktigt liksom så här ta en som jag ser mm. fram emot eller jag ser fram emot alla. Uh, ja, Ja, fem spel jag ser det väldigt fram emot. Först är det Uncharted 4, 10 maj. Sen kommer ju tre dagar senare Doom, 13 maj. Sen kommer det fyra dagar efter det, Shadow of the Beast. Sen kommer Overwatch, 24 maj. Och sen sist Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan kommer 27 maj. Så det är de spel jag ser mest fram emot den här månaden. och ja, Det är några stycken, sen finns det flera. Jag har kollat in, men nej, man måste ju sätta gränsen någonstans och det blev, <laughs> ja, är det här? Nästan 3000 spänn. Oh, <laughs> ja, men typ. Gud, vad jag blir deprimerad när du säger det så. Vad tror du säger mm. det på det viset? Förlåt. Mm. Okej, okay, okay. ska, ska, ska jag välja en så, som jag verkligen kommer köpa under maj månad så blir det nog dum? Ja. Mm. Oh, så eh, resten kommer ja. jag nog vänta med ett litet tag, typ juni i alla fall. Mm, innan mm. man köper till Battleborn för liksom, det kommer mm. vara buggar i början hur, hur den är. Ja, mm. fan för då, då väntar jag heller typ en månad så att liksom det kan komma ett par patcher så att man liksom slipper det värsta. Jag har ju varit lite förberedd. Shadow the Beast köpte jag för ungefär ett halvår sedan. Overwatch köpte jag förra månaden. Sen har jag ju förra spokat Doom och Uncharted 4. Men Uncharted 4 blev ju Collected Edition, det är ju typ ett och sex. men ja, det ja, Fast det fin. var ju ett eget val. Ja, men jag vill ha... Det är Nathan Drake ah, ah, staty. Ah, ja, försök inte snirkla oh. undan det här nu. Det var, det, du valde faktiskt att ta, ta mm. den. Faktiskt, ja, men jag, jag kände att jag det var faktiskt. lite värt eftersom jag, det här är min favoritserie. Ja, Och det här ah, ja, ska ah, ja. vara sista spelet. Uh, uh, jag satt där alltså, och velade, men till slut, bara, nej, jag måste uh, ha dem. Uh, jag, jag, jag sitter bara och skummar igenom juni redan nu. Mm. Alltså, det är precis lika mycket bra spel uh, där. Det blir ju inte bättre, det kan man inte <laughs> säga. Nej, precis, det blir absolut inte bättre. Och ska jag dra de som jag väntar på, då, så är det ju. Ni har ju dragit upp dem allihopa faktiskt, men det är ju. Vad heter det? Törtlarna, Battleborn mm. och Overwatch. Det är de tre som, som, som är de absolut. Uh. Ja, de jag, de jag verkligen vill testa. Mm. Ja, så att eh, det fan. Hur som, det, det är precis som du säger, det är, mycket spe, det är mycket spel och alldeles för lite tid. Alldeles för lite. ja Jag, säger, jag har ju liksom skaffat alla spel nu, sen kollar man tid. Jag har ju fortfarande inte spelat klart Ratchet Clank som jag har. Jag, det <laughs> finns inte tid för alla spel. Nej, det är visst. men men det får bli några hårda dagar man får köra. Får lägga bort Star Wars som man körde i 14 timmar och lägga några andra spel däremellan. Ja, kan ju finnas lite där om inte annat. Film då, har ni något intressant där? Eh, biomässigt. Mm. Eh, en film som jag faktiskt har sett fram emot ett tag nu så är det... Eh, vad fan heter den? Nu står det still i huvudet. Eh. Du, di, du, di, du. Ja, precis. Så. <laughs> Warcraft heter den. Warcraft, för fan. Ja, 27 ja. maj. Jag tänkte precis säga ja. något om det är den här. Ja, självklart. självklart. Uh. Så att, ja, men, den ser jag väl fram emot mest. Mm. Under maj. Jag har tre filmer. Först är det den som kommer ut först. Det är Angry Birds, the movie. Den ser fantastisk ut. Mm. Kommer 13 maj. Sen är det en som. Jag är lite rädd för men det är en film ska man säga. X-Men Apocalypse 18 maj. Mm. Och sen är det just Warcraft 27 maj. Jag har aldrig fastnat i World of Warcraft och den där delen. Jag tyckte orkarna såg lite dumma ut. Ju mer jag har sett de nyare trailerna så gillar jag dem mer. Det är fortfarande, jag tycker absolut inte om de kvinnliga orkarna. De ser ju jättemyska ut men det är det lilla jag sett, det ser coolt ut och jag är, jag är vänt, förväntansfull på den här filmen. Mm. Mm. Ja, det, det, det är ju, vad heter det? Ja, nej, det, jag kan bara hålla med faktiskt. det, det Ja. Mm. mm. Då så. Ja, det det. Eh, här hade vi en lyssnare som hade någonting att tillkomma med. fan. Oh, HCT, han, han har ju köpt... Har du förkortat den nu? Ja, jag har. <laughs> nu blir det HCT. HCT, <laughs> för jag kan lite inte uttala Hur det det har du sålt han, Turman? Ja, tack, Dane. HCT blir det, om inte <laughs> annat. Idiot. <laughs> jag det var skitsvårt, ju. Äh, HZT. Har köpt Diablo 3, så han ser fram emot att lyra det under maj månad. Mm. mm, Jättebra spel. Jag är också sugen på att skaffa det till PS4, men... Ja, fem spel nu. Vi Kanske kanske kommer det i juli. Får alltså, vä vänta, vänta, vänta. Ska du skaffa Diablo 3 till? PS4, jag har hört att det ska funka skitbra där. Okej, ja. PS är så mycket. Så du kan bara inte spela det där du faktiskt har det, eller? Nej, men det har jag tröttnat på. Ja, okej, okej. Jag skulle bara, kolla. skulle bara kolla. Ja, men då så. Mm. Huvudämnet då? Captain America. Jag tänkte börja... Vi har ju som sagt, jag och fannen har varit och sett Captain America Civil War. Oh, yeah. Den avslutar vi med. För vi, jag känner att vi ska gå igenom lite karaktärna, om vad vi tyckte om de tidigare filmerna innan vi kommer in på okay. den. Okej, ja. Först och främst, vad tycker ni om Captain America? överhuvudtaget? Ja, alltså... Är... Alltså jag har aldrig fattat grejen egentligen. Nej. Alltså om, om själva karaktären. Nej, alltså jag ser honom lite som, han är lite som Superman för DC är Captain America för Marvel. Han är liksom deras lilla korgosse. Hypergod oh. och liksom typ deras flaggskepp. Det är bara det att Superman syns mer att det här är DCs flaggskepp mm. än vad Captain America för Marvel. Men jag får ändå den känslan att är det någon som skulle leda hela gruppen, då är det ju Captain America. Ja, jo, sant. Men eh, ja, jag gillar, jag gillar karaktären ändå faktiskt på sitt sätt. För att han är ju inte, han är ju inte, han är ju inte alls odödlig som Superman till exempel. Utan, han, han kan ju faktiskt få stryk. Nog för att han tål en del stryk. Ja. Eh, men det, jag gillar karaktären på något vis, just det här att han ändå är, han har ändå varit, eh, han har varit den mobbade, han har varit den, alltså han, det, han förstår liksom, och är genomgod hela hand på något vis. Mm. Men jag förstår precis vad du menar, att han är liksom lite så här uh, ja, alltså, Nej, jag, jag, gillar jag gillar honom. Ju, jag gillar också honom, han är liksom en snubbe <laughs> fast med ett gott hjärta liksom. Ja, ja. Problemet jag har med honom, det är inte Skölden Jag gillar Skölden, den kan jag köpa, jag hatar Hans förbannade dräkt Va? Jag tål inte att har direkt. Eh, han har dräkt Liksom klädsen Okej, okay. men ja. ta av dig huvan Du passar inte i den där huvan hjälm som du tror att du ska ha Alltså alla vet att han är Rodgers Liksom, ja, han jo, behöver jo. inte Ha den där, och han ser ju bara dum Ut i den, alltså för att dra Lite paralleller till filmerna nu också Då, men då gillar jag ju det bättre att de, Hur de gör det i första för då, där har han ju inte, när han faktiskt är ut, när han sig ut, då har han ju faktiskt bara en vanlig hjälm på sig. Ja, men jag, alltså, jag tycker att jag, det känns... Men det blir ändå som en mask. Jo, fast det, alltså, det blir ju inte en, det är ju inte den här klassiska masken som går ner över ögonen, utan mm. där har han ju faktiskt bara en helt vanlig arméhjälm på sig. Mm. Och den alltså, kan jag köpa lite grann Men jag förstår vad du menar där, att han, han, han behöver inte ha någonting som täcker ögonen direkt Nej alltså jag Jag förstår inte det All, när Alla ändå vet vem man är Du ja. behöver den inte, den hjälper inte dig på något sätt För liksom Man har mask för att man Bär skyddad identitet ja, ja. Du gör inte det, alla vet vem du är Du är liksom Du är liksom frontman För hela liksom kyld och allting i början Nej. och du ska visa sig mm. upp. Du behöver inte det där. Det är, jag, känner Nej, alltså, jag, jag, jag gillar ju Rogers utan hjälmen. Mm, alltså. Det är ju bra mycket coolare. Ja. För det är ju som det... den här crossovern de gjorde med Superman och Captain mm. America. Där har han inte det och han, jag tycker han ser bra mycket häftigare ut där än vad han gör i klassiska serierna. Ja, sant. Men annars har jag svårt att... För att jag, jag kan ju faktiskt ha lite Lite king på den där uh, skölden dock. Alltså du är ju lite emot den eller? <skratt> vissa grejer. Alltså, som sagt jag har inte läst mycket serier om honom. Mm. Uh, så att jag har ju har ju egentligen mest filmerna att gå på. Och vissa mm. ögonblick, vissa grejer är så här. Fast va? Hur gick det där till? Mm. Det är någon jävla scen när han hoppar säkert tre, fyra byggnader eller tre, fyra, vad heter det, våningar ner och landar på skölden och bara här nej men och jag tappar luften lite men jag springer vidare du, du, du, ska jag tro att, ska jag tro att det är han som klarar att hoppa så långt och landa med ansiktet i asfalten eller ska jag tro att det är skölden som gör det och är det skölden varför gör den. Men fortfarande Jag försöker inte såga den alls Eller såga honom alls Men jag gillar karaktären, jag gör det verkligen Nej, men När du håk. säger sådär, jag förstår det exakt det, jag, har inte, det, jag tänkte inte på det förrän du sa det Och där håller jag exakt med jag, jag, ser, jag fattar den som ett vapen ja, slash ja. Liksom sköld som den absolut, är. Absolut, Och att den har samma liksom äh, former som vad är det, Wolverines klor eller vad det är. Ja, nej, det här är vibranium, eller vad fan är det ja, då? De? Ja, i filmerna säger de så i alla fall. Ja, men det stämmer och det är, är nog liknande ja, men ja. fortfarande lättare eller vad är det jag menar, vad är det Ja, det, det är funkar? någonting sånt. Det ska vara extremt lätt men tål ja. typ hur mycket som helst. Och absorberar vibrationer eller vad fan är det är de ja, säger ja, också. det är något roligt. Ja, ja. Absolut, det köper jag. Men som du säger, jag köper det inte som en krockkudde. Nej, inte exakt. Liksom. För jag fattar inte det heller. Liksom så, här, Varför skulle allting bara... Alltså varför skulle han helt plötsligt inte ta skada för det? För att det är fortfarande hans arm som måste hålla i den där emot marken eller mot explosionen eller mot någonting. Så att det blir liksom så. nej, Men allt annat, askolt. Mm. Men som du sa, du hade ju typ bara koll på filmerna. Ja, ja. Danny, hur är det med dig då? Alltså jag har ju, jag har ju läst lite grann Marvel när jag var liksom, ung tonåring mm. som 13-14. Och liksom, där gjorde han ju väldigt mycket yes i SK-speleri liksom, i X-Men-comicsen okay. till och från. Aha. Så, så då, då fick man ju liksom lite bakgrund liksom, till vem han var. Men liksom, jag, liksom, jag har inte heller varit så här. Fördjupad i Captain America mm. på något vis, förrän filmerna kom. Nej, då var jag... man som liksom började kolla upp honom på, på allvar. Liksom. Ja, alltså, först då jag också kom ihåg att han faktiskt var med <laughs> i tidningarna. Men var, det ingen, det var ingen man lade märke till förr. Nej, så att säga. Nej för jag är ju likadan. Alltså, jag hade hört talas om någon. Visst, jag hade ingen, det första filmen, då började jag kolla tecknade. De animerade liksom Marvel-filmerna av en sånt där man fick se honom för att få lite kunskap om vem man är. Mm. Men det är samma sak där. Jag har ju bara sett honom som sidokaraktär också. Före den liksom, ja, Marvel-filmen med honom. Och det var ju liksom där som jag faktiskt började gilla honom. För han är en av de Marvel-karaktärer i cinematiska som jag faktiskt verkligen gillar. Och det är just tack vare filmerna och varför det är så, det är för att jag tycker att personligen så är det Captain America-filmerna som har haft Bäst story, tycker jag. Kan faktiskt hålla ja. med. Jag, kan, jag måste nog hålla med faktiskt. Jag har <laughs> kollat på dem ganska så nyligen och måste ändå säga att jag håller med. Det, det, man först, det är en story man förstår och man accepterar utan allt för mycket... Mm fast liksom åt något håll utan det är så här ja men okej, okay, ja visst det här verkar ändå relativt serietidningslogiskt ska man mm. väl säga Nej, för jag tycker de byggde, i första filmen eh, kanske inte stor men de byggde upp honom väldigt bra ja, från den väldigt... meskillen och hur han liksom byggdes upp till bli den här jättebiffen och sen var det bara, ah, du är en showman liksom, ja. och sen efter det måste han hjälpas eh, ut och rädda världen och dittan och datan Tills dess att planet kraschar Och det vidare Allt vet vad som händer Sen kommer Winter Soldier Som är den med bäst story Jag tycker det är den absolut bäst story i Får alla vi filmen. spoila de andra två eller? jag vet inte om vi ska spoilera spoila men det är lite liksom... så här. Det är spoila bara... ingenting kan jag säga. Nej nej nej alltså jag tänkte bara de två första filmerna det var det. Ja, alltså, det ja, de två, två första de är nog så pass gamla så att ja. Okay, ja okej ja ni hur, kan hur du spoila dem om mycket ni vill. Nej jag tänkte jag, jag nej, tänkte inte, jag skulle dem. gå in och spoila om jag tänkte bara så här jag, du var nog som sagt spoilas spoilas spoilas spoila. spoila, spoila, spoila, spoila. redan så att, Men ja. nu kör kör. Ja. ja. Alltså det finns ju inte så mycket jag vill berätta. för alltså. Det man börjar prata om här. Det kommer gå vidare i nästa film. Men det, det är därför jag vill ta den sist. För vi ska inte prata någonting om den filmen, men den görs lite annorlunda och det kommer mm. vi prata om. Mm. Mm. Uh, så det är liksom det här jag tycker att de har varit. De är bäst. Story. Sen har jag ju förts över till uh, Avengers och sånt där, där. han har fått lite av en ledartyp. Mm. Tillsammans med Iron Man då, Som tar väldigt mycket plats För Robert Jr Är Iron Man Han gjorde ju så sjukt bra i de första filmerna Och mm. han tar ju Det är ju de två som tar mycket plats I den här gruppen och ja, det liksom, Iron Man tar ju upp så mycket plats i, I alla filmer för att han har så Ett enormt ego mm, mm. Precis Och det får ju liksom Robert Jr. verkligen fram Mm. Och sen är det Captain America, han försöker ju lugna ner honom hela tiden, lite det här men, jag förstår vad du säger, men jag tycker vi ska göra så här istället, ja därför får han mycket plats, så det ju, jag tycker det är de som verkar synas mest, och det gör ju att man har ju fått upp ögonen väldigt hårt för just Captain America för mig som inte har haft någon koll på honom tidigare Mm. Men liksom Sen finns det inte så mycket i jag kan säga om Captain America för som sagt jag har ju bara filmerna att gå efter. Mm, mm. Jag har spelat spelen, det är vissa spel, de här gamla SNES-spel och sånt, där man är en gubbe, du hoppar och du kastar en sköld. Det är liksom precis som alla spel på den tiden. Du byter ut en sköld till en nyxa eller ett spjut eller någonting och så har du ett annat spel. Liksom. Så på så sätt kan jag inte säga så jättemycket utan Captain America det är det jag har sett från filmerna som jag kan nämna liksom. Mm. Mm. För det är liksom den vad heter han, Steve Rogers Som jag mm. vet någonting av Det är just det jag har fått från filmen då. Mm. Mm. Mm. Ja, det, det jag håller med mm. Men ska vi gå lite lätt In på filmen då kanske Vi har väl inte så jättemycket Någon av oss koll på egentligen Captain America Så vi kan väl Utan precis det här blir som Batman vs Superman Justice. Vi säger vad vi tycker om filmen Vi kommer inte spoila någonting det vi kommer berätta om det är några karaktärer då är det det som har synts i trailen. Mm. Mm. Är det någonting utanför trailen då kommer vi inte nämna det ens. Eh, varför jag säger så det är just för att det är några stora karaktärer som just har syns i trailen som dyker upp här. Och det kan vara värt att nämna vad vi tycker om dem. Ja. Eh, men först och främst Fanan ja. du sa någonting om den här filmen som satte det på punkt och pricka vad jag också tyckte. Ja. det fan han sa var att det här är ingen Captain America film, Nej. det här är en Avengers 2,5 och det är precis ja, ja. Ja. så jag kände också ja visst det, det, det kan jag säga här, när ni säger så så är det det jag har oroat mig över mm. ja. att det bara ska bli liksom en så här Halvkass slapstick, humoristisk Avengers-film. Jag, alltså, jag vill ju inte säga att den är... att den, Jag skulle inte benämna den så, att den är halvkast så, utan mera så här att jag skulle jävlar inte kalla den för Captain America. Nej. Det är mera så... Jag, jag vill inte säga att den är dålig tack vare det. Det är det Captain det America viset. versus Iron Man. Uh, mm, det är knappt det heller. <laughs> oh, hey, <laughs> det är så okay. Uh, ah, ja. Men det är också det Det blir jag ja, ännu där... mer sugen på att se filmen. Ja, ja, ja att absolut. Se vad de men det är också därför vi ville prata om de tidiga filmerna För som jag mm. sa Captain America är de filmer som jag har stigst haft bäst story ja. Det här är den filmen som har haft Sämst story genom alla Marvel-filmer Utan tvekan eh, Storyn är kass De hade en jättebra grund Att bygga upp det ifrån mm. Och det började de liksom Känna lite på men sen tog det bara tvärstopp. Mm. Och det fanns ingenting riktigt att ta i. De tog det liksom så, låg, så lågmält. Och allting hur de bygger upp det. att Jag kände liksom. storymässigt fanns det ingenting att göra. Det enda som var coolt med filmen för mig personligen var det vi har sett i trailen. Det är team mm. äh, Captain America mot Team Iron Man. Mm. Och det är det vi har fått sett i trailen Och det är det som var bra i filmen tyckte jag. Ja, ja. Jag kan, jag kan ju faktiskt bara, jag tycker du beskriver det jävligt bra på det viset, just att eh, det är... jag kan inte. jag kan inte idag säga vad filmen handlar om, om jag säger nej. så då, om jag ska säga någonting som som förklarar, nej men som förklarar vad, mm. vad jag tycker om filmen så är det att visst, det är en film som jag absolut njöt av att gå och titta på, Absolut. Och jag tycker att, visst, gå och titta på den. Det ska ni göra. Men jag minns, jag kan inte idag säga att wow, det var det här som hände. Och det här. Och Jävlar, det var, det var, de fightades för det här. De, det, kan, det finns ingenting sånt. Mm. Tycker jag, personligen. Alltså, det som får mig är liksom varför ska man se den här filmen? Det är just det slaget vi har sett i trailern när alla slåss mot varandra. Mm. Har det egentligen någonting med storyn att göra? Nej, de kunde ha skippat hela den skiten För det har egentligen inte så jättemycket Med någonting att göra eh, Men det var det som var coolast Och det som filmen gör Väldigt bra, det är att alla De här olika karaktärerna som de slänger in här och var Alla får ju liksom olika mycket tid Det är självklart, mm. men de får det på ett snyggt sätt Så att man verkligen lägger märke till alla Nu kommer det som jag ville ta upp i trädden Karaktärerna man får se Som inte har varit med sedan tidigare ja. Black Panther oh, just Spider-Man Mm. Eh, de karaktärerna får man se Inte jättemycket Men man får se tillräckligt För att bli intresserad att vilja se mer om dem här För de gör det väldigt bra Och Black Panther ska få en egen film Ser jättemycket fram emot den Spider-Man eh, Så varför in... använder de en tredje skådis för, Till Spider-Man? <laughs> eh. alltså, ja. va varför? Varför inte bara ta in någon av de gamla? Liksom? Alltså, det, är ju, det som jag tror är att De senaste Spider-Man-filmen tankade så att de ville ha färsk brod. Sen visst, det var väldigt kort in på varandra. Det som är bra, det är att det här är den bästa Spider-Man tycker aj, jag. Aj, aj, aj, aj. Okay. Fan, jag bara satt och väntade på en lucka alltså, för att ja. få se det. Att, är det något de har lyckats med i den här filmen? Då är det, då är det med fan och naila Spider-Man. Ja, fan, han var så det... jävla bra. Han, ja. får, han har inte mycket utrymme. Absolut ja, inte. Nej. Men det Man får se man vill ju bara se en film med honom. Mm -hmm. Det ska ju ingen sån här... Liksom, det här har liksom... Ja, han med. ska ju tiden vara med i nästa Spider-Man. Ja, han är Spider-Man så han ska vara med i nästa Spider-Man. Ja, Spider-Man Homecoming heter ju nästa ja, Spider-Man-film. Och det är liksom... Det, ska, det är ingen sån här... Vad, vad var det jag att hitta? Att de börjar om från början. Oh, nej, eh, Recon. Nej. Utan det här är liksom... De fortsätter bara efter det här. Mm, mm. Och vi vet allting om Spider-Man. Ingen blir mm. chockad liksom att eh, Uncle Ben är död. <håg> Spoiler! Oh my god! Eh, we don't care. Eh, alla vet det redan. Gå också, kolla oh. på de andra fem filmerna som finns. Eh. Utan, ja, och, jag, och jag kan redan avslöja nu för dem som inte vet att ja, Tony Stark kommer vara med i nästa Spiderman-film. Mm, precis, han hade ju sagt kontrakt och att han inte skulle vara med någon mer Marvel, mm. han är ändå med i Spider-Man nu mm. kommer vi på ett, ändå ett problem som jag tycker ja. jag tycker inte alls om Robert Downey Jr.'s eh, karaktär i den här filmen Jag tycker inte han, det känns inte som att han ens försöker Ja. I andra, jag har alltid älskat hur han har liksom porträtterat Tony Stark och sånt Han gör inte ett bra jobb i den här filmen tycker jag. Jag, jag Han är inte trovärdig tycker jag i den här filmen Jag kan faktiskt hålla med Det är ju inte Det är ju inte, inte samma Robert Downey Jr. som Eller samma Tony Stark ska man säga Som man har blivit van vid Ändå och det, och det är inte, är inte bara humorn utan Han stöter på lite problem här Mm. Och då ska du vara lite så här allvarligt och bara, han ska vara lite så här nästan sorg, sorgsen. Jag köper inte det för fem öre. Mm. Alltså han står där liksom ah, du kan stå och kolla ut mot horisonten hur mycket du vill. Jag köper inte över att du är ledsen. Mm. Och det är det jag tycker är så synd. Jag hoppas eh, bandet mellan Iron Man och Spider-Man eh, om du inte fattar varför de, de är i samma team om ni inte har sett trailern. Eh, det är inte så stor spoiler för det är de säger det i tailen också, det är därför han ska vara med i nästa film det var lite intressant men jag köpte det inte riktigt att hur de gjorde det, det var kul att se, men som sagt jag, jag köper inte Robert Downey Jr. i den här filmen tyvärr Fast... så jag mm. hoppas han gör det bättre i nästa film om det är den sista filmen han ska vara med i, i Marvel Universum Där är jag nog fan emot dig dock, Nico alltså. Just deras tillfällen tillsammans tycker jag är fantastisk. Vad så? Ja, det, det, det, det, de bitarna gillar jag som fan. Så måste jag säga, helt ärligt. Eh, dock så håller jag absolut med om att Tony Stark eller Robert Downey Jr., hans insats som Tony Stark i andra, när han är andra delar av filmen, om vi säger så, mm. är, är absolut ute på tunn is mm. med, jämfört med vad man är van vid att se. Men mm. jag gillar deras banter, deras... Ja, ja men det, jag gör det också jättemycket. Men hade det varit den gamla Tony Stark så tror jag hade det kunnat ha höjts så mycket mer. Då hade man suttit där och flabbat. Det gjorde inte jag nu. Nu satt man och på en mungipa. Jag satt ja, inte och flabbar ja. rakt ut. Som jag tror jag hade kunnat ha gjort typ, Tony Stark i Iron Man 3. Eller de, jag tyckte inte om tvåan, men han var bra i den filmen. Sen var filmen mm. inte bra. Men jag, jag tror han hade haft mycket mer energi utåt än ja, vad han hade här. Absolut, men jag tycker att de, jag tycker ändå att de lyckades här. Jag, jag tyckte det var bra. Jag, jag, jag måste säga att det, mm. den biten lyckades de med. Alltså det är en av höjdpunkterna absolut. Ja. Jag vill bara ha mer om jag säger så. Ja, ja, absolut, absolut. Men sen liksom, ja, det är liksom det är coolt och allt det där. Black Panther får vi inte se jättemycket av. Vi får en bra grund och det är samma sak, vi kommer inte få någon för historia på hur han blir Black Panther eller någonting i nästa film heller, utan det utspelas också efter det här. Och jag känner att jag behöver ingen, jag har ingen koll på honom, men jag fick tillräckligt här ja. för att bara kunna gå in i nästa film och se vad som hände där och bara kanske få lite flashbacks. Jag behöver inte exakt om från början utan ge mig lite så här flashbacks eller någonting när du blev tränad eller någonting, bara någon minut sen kan vi gå vidare, jag behöver ingen mer. Absolut. Och det tyckte jag de gjorde väldigt bra. Absolut Jo men det gjorde de Jättesnyggt jätte faktiskt Måste jag säga också Och det behövdes inte 15-20 minuter Nej Alltså bara för att säga, Wow kolla in det här Det här är coolt som fan Utom det, det var liksom Nästan så att det var liksom en Här en örfil bara. Och så går vi vidare in I nästa scen bara, Nu kör vi mm. Så att det, eh. nej, det var Ja det gjorde de också snyggt mm. Och sen kommer vi just det Som ska vara Iron Man då Det är Iron Man Och det är Bucky Liksom Deras band tillsammans Som var jätteintressant i vad heter det? Winter Soldier mm. som jag inte alls får samma känsla, skitbra skådespel och allting, båda två, de är trovärdiga och de gör det bra och de fighting scenerna och allting som är i filmen är bra men storyn är så jäkla tunn, att jag satt ja. där och tyckte, för mig du sa att du var glad och tyckte att folk skulle gå och kolla på filmen, ja. jag säger vänta tills det kommer på DVD eller på typ Netflix eller någonting, det här är ingen biofilm tycker jag personligen det kan vara att jag är så pass besviken och plus att jag har tröttnat så pass på ja, filmer. Ja. men Captain America har ju varit den som alltid hållit upp det här som jag verkligen har hoppats på och här är det så lågmält att det är bra fighting-scener men egentligen för mig är that's it oh. i filmen jag vill ju mer se en Iron jag vill se en Captain America-film Ja. Vi hade inte behövt allt det här andra med juxtet med alla andra karaktärer. Nej, nej, vi hade räckt med typ Captain America eller Bucky eller gå mer in på djupet på allting. Ja. Men det fick vi inte. Vi fick inte det för fem öre. Nej, det är absolut inte. I den här filmen måste jag även säga att det är den sämsta inom kaninoran bossen, on the bad guy som någonsin för jag tyckte han bara var mjäkig och allt han var emot och allt han sa att han gjorde och varför han gjorde det köpte jag inte för fem öre för jag tycker han sa emot sig själv flera gånger Ja, ja jag tänker inte jag tänker inte vada för djupt vatten här och råka säga fel saker dock, jag, jag måste ändå säga att fighting-scenerna och alla de scenerna som är bra tycker jag är värda att se på bio dock så att det, jag, jag skulle ändå säga, gå och titta på den. För det som är coolt, är coolt som fan när det är på så stor skärm. Absolut, men det är ju bara när de slåss mot varandra. Där. Ja, ja, ja, ja. Men, men det är värt att se på stor, ja. stor, så, stor skärm, tyk, tycker så, ja, jag. Precis. Absolut, men då ska man vara beredd på. Du betalar, hur mycket är det? 120 spänn ja, eller vad man betalar? Ja. För en kvart. Ja, ja men ja, ja. Men precis som du säger, det är jävligt. Den är ju stora upphållningen i ja, filmen. Absolut. Men jag var beredd på att det är en kvart. Resten är det som nej <laughs> ja. Det är, är okej. Okay. Skulle någon säga, är filmen bra? Nej, den är okej. Okay. Det är det jag kan ja. säga. För mig är filmen okej. Okay. Sen har jag hört folk också säga att det här är jättebra film från andra podcast och sånt. Jag köper inte det, men ja för mig är filmen okej. Okay. Ja, ja, men visst. Men sen är det ju också så att vi... Alltså, gå och titta på den allihopa. Och gör en egen uppfattning av det, tycker jag. Mm. För det, det, det är absolut bästa. Vi kan ju bara säga vad vi personligen tycker. Mm. Så att... Nej, men jag vill ju jättegärna höra vad andra tycker. För som sagt, du och jag har ju typ samma uppfattning om den här filmen. Ja, ja relativt alla fall. Så jag tycker ju inte intressant när folk kommer säga att den är bra. Men jag har aldrig fått hört... Just för att folk vill ännu inte spoila filmen. Jag har Nej. inte fått hört varför Precis. man tycker den är bra. Utan folk liksom säger, ja ah, men jag tyckte den var bra. Varför har jag inte fått hört den? Och det är det jag vill höra någon som går och ser den och tycker, ja ah, men det här är, jag tyckte filmen var bra. och så liksom wow upplevelse, vad som helst. Ja. För det, det hittade inte jag tyvärr. Det är det, absolut. Men du så. Har vi någonting mer vi vill ta upp om Captain America? Nej. Nej. <laughs> Daniel, det låter som att du föll nu lite grann här, Dan, Nej, men alltså, det, det, är höra, det är jätteintressant att höra liksom, er syn på filmen och jag liksom, blir mer och mer intresserad av att just se filmen mm -hmm. eh, På grund av det Men jag blir också samtidigt väldigt besviken Över liksom, när jag hör hur Nico liksom, pratar ner filmen mm. Mm. Ja. För att, liksom, det, det, att det just är en, en avengers film mer eller mindre. Det blev så här om ja, jag har redan sett det. Ja. det var ju typ det ja. första vi kom fram till direkt när vi kom ut där. Ja, Vad tyckte men. du om filmen? Det var ju så att ja men det är liksom Avengers Age of Ultron 2.5. Ja, liksom. Precis. Mm, mm. Det är ju, för mig känns det liksom att det skulle kunna vara en ren uppföljare på den. För för mig är det liksom egentligen här, för mig känns det som att det är två stories i den här filmen och ingen av dem gör speciellt bra. Mm. tyvärr mm. Mm. Och, eh, men det som jag vill att man ska se den här filmen för det är just för karaktärerna och hur de gör det för det gör de skitsnyggt att få in alla karaktärer och få dem, de har ju fortfarande humor och det här, så man skrattar ju några gånger men du får ju absolut inte gå in och tänka att nu ska vi få en bra story för nej den är inte lika dålig som H of Ultron som jag verkligen avskydde men <laughs> den är fortfarande väldigt långt ner den är ju, ja. nej jag tycker tyvärr att bara filmen är okej okay, men ni har ju hört varför. Mm. Eh, vad tycker lyssnarna om Captain jo, America då? Jo då, vi har ju fått här från Kristoffer eh, Hårsta. Eh, tycker de nya filmerna är mycket bra. Tycker att har hittat en mycket bra skådis till rollen. Och ser fram emot att se den nya så hoppas att den inte spoilar allt för mycket. Och det tycker jag väl att vi har hållit oss ifrån rätt så bra ändå. Mm. Så jag hoppas du tycker den är bra även om vi har tryck. <laughs> nej men jag, som sagt jag tycker det, det, det, tycker inte ni ska lyssna allt för mycket på Nicko ändå så alltså, inte, det, det, den är inte så hemskt som det låter den, den, är, den är lite bättre än vad vi framställer den att vara tror jag alltså um, men sen ska vi gå, det är liksom det som är så svårt när vi inte kan spoila. Ja. skulle vi gå in på spoiler-territorium då skulle vi kunna säga exakt vad, vad som är bra vad som är dåligt och ni skulle kunna själva ta ut exakt, det är därför det är så svårt att få det att låta positivt ja, det, det, jag det var en 20 minuter som var positivt ja. och det var väldigt positivt ja, ja precis medan precis. resten var knappt bra liksom, men det funkar mm, mm, men då kommer vi in på spoiler-territorier jag håller, jag håller också med se filmen Sen håller inte jag med dig om att man ska se den på bio, utan jag tycker att vänta till att man får den på film. Och så kan du se den flera gånger, eller två gånger, eller köpa den billigt en gång för 15 kronor och sen bränna den, eller vad som helst. Som sagt, det är svårt att verka positiv när man inte får spoila <här> saker. <här> ja. HZT säger, tyvärr så är han nog den superhjälte som jag minst har fastnat för. Titta på filmerna när det kommer på DVD, men annars är det inte så exalterat över filmerna. Det är ju klart att amerikanerna behöver en hjälte som Captain America så de kör hårt på det. Störst, bäst och vackrast. Ja, mm. <laughs> det är väl bra för dem. Men ja, som sagt. Eh, vi gick upp och ner med Captain America om man gillar honom eller inte. Eh, men se inte den här filmen som en Captain America-film utan det här är en Avengers-film. Mm. Eh, mer åt det hållet, för då kanske ni kommer in med en annan syn som gör att ni kanske li lite mer lättmält kommer in i filmen som jag som verkligen gick in för att oh, en Captain America-film visst, han tar störst plast han tar störst plast men han, men tar han, plast. Plast, plats, men han syns <skratt> inte tillräckligt <skratt> men jag måste fråga nu, nu när vi ändå suttit här och räntat på som fan här nu Danne, vad, vad tycker du om de föregående filmerna? Hur pass taggade du på att faktiskt titta på den här nya? Vilken då menar du? Alltså, Captain alltså, America. Ja, du menar Captain, ja. Captain America. Uh, alltså, tidigare filmerna har ju faktiskt, som Nico säger, haft ett, haft ett djupare, mm. en djupare mening uh, med sina filmer än övriga Marvel-filmer. Men, alltså, ju mer ni har pratat om det så har det blivit så här... Ja, När det bara en Avengers film Då kommer det med att de vara här. Uh... Nej, jag är inte taggad länge nej, nej, jag ska nej. Inte säga Nej, ja, jag var mest bara nyfiken så där just ändå var... Ja mm. nej, jag, jag, nej, nej Jag, jag kommer ju förmodligen se det men inte på bio Nej uh, Och om ni ser filmen skriv gärna in till oss så att vi kan ta upp det också eller i alla fall så att jag och Fanna får läsa om det så att så jag vill gärna höra vad ni säger Mm. Ja, även om jag kanske inte håller med ja. eller tror på er. Men... Jag tänkte säga, jag tror du någon kommer att gå och titta på den nu bara för det. Ja, Jag vet att det var någon i gruppen som skulle gå och se den i lördag så han har ju inte blivit påverkat av mitt snacken. Ah, Okej, okay, ja men då så ja, det är ju bra. Då kanske vi, vi kanske får någon som säger vad de tycker om den i mm. alla fall. Mm. Uh, men är ni redo för lite veckans fråga istället då? Ja. Uh, frågan var. Vilket spel skulle ni vilja att man gör Ratchet Crank behandling på? Där man gör om första spelet men ändrar lite i berättelsen och karaktärerna. Har ni något bra där eller? Som ni skulle vilja ändra på? Vet faktiskt inte helt ärligt. Jag måste mm. faktiskt säga att jag har alltså jag har spelat alldeles för lite sp lite spel alltså för att komma på något sånt här. Mm. För de flesta som jag har tänkt på, det är typ sådana här som man spelade för start länge sedan så det är liksom så här ingen det, det är liksom det har ju redan gjorts typ. Mm. Eller deras efterföljare är ju typ det de har gjort med om. För det, det första jag tänker är typ så här Sonic och sådana grejer som man spelade när man var riktigt ung. Men det, det har väl ändå inte funnits någon story så. Nej, nej men precis och, så, och enda de har kunnat gjort med det. Det är ju alltså att putsa på det och göra ett nytt spel. Och det har de ju gjort. Alltså, ja. Så att det är ju gjort flera gånger om. Precis. Mm. Jag tänkte när jag kom på den här frågan. att Det mm. finns ett spel jag verkligen skulle vilja att de gör om. Okay. Och det är första Dead Island. Ah. För det som kommer ihåg så, som har sett trailern. Då ser man den lite Världens i... vackraste trailer. Mm, absolut. Och det är därifrån jag vill liksom grunda ifrån. Men jag skulle vilja ändra för spelet är typ en ren hack and slash. Spelet börjar med att du är typ ute och festar, håller på och dricker, sen däckar du och så vaknar du upp och då har zombieapokalypsen brytit ut på ön. Uh -huh. cool. Det är typ den storyn de har. Uh -huh. Jag skulle vilja istället att vi tar från trailern, samma trailer allting, den här lilla tjejen som ligger på marken och hon sugs tillbaka, spolas tillbaka upp hur hon faller in genom hur hon krossas mot rutan. Hur hon hänger på sin farsas liksom, rygg och biter hon med nacken för att hon får zombie-viruset. Och sen tillbaka. Och jag skulle vilja börja lite tidigare än det. Att spelet börjar med hur familjen kommer till den här ön. Man får liksom mm. få den här känslan att gå runt med barnet lite mer och göra det mer interaktivt. Och sen tills man tjejen blir sjuk, fastnar och sen tills hon blir zombie och flyger ut genom trailen eller genom fönstret, sen kommer Dead Island-loggan upp och där börjar verkliga spelet men så att man verkligen får en mer, någon timme liksom interaktivt med den här lilla dottern och allting så att, och det är mm. den familjen jag vill spela som. Eh, innan pappan blir biten så liksom slänger den typ av sig och hon råkar falla ut genom fönstret. Och sen är det just till den här pappan, den här mamman och eh, helst om de har ett litet barn till att försöka överleva och ta sig från den här ön så du måste typ hålla koll på din familj. Ska du gå ut och slåss mot zombies eller ska du vänta tills du de kommer in i rummet, kanske gömma sonen i liksom, under köksbänken. säg åt liksom kvinnan och ta en kniv medan du står med ett baseballträ och försöka försvara er mot varandra mot zombieserna. Gör det väldigt stor drivet att ta dig därifrån lite som oh, vad heter det nu då? Eh, Naughty Dogs eh, The Last of Us gör det mera storydrivet mm. att ni ska ta er tillsammans att man måste vara försiktig och ta sig runt som en och inte bara en ren hackerslash något sånt skulle jag li lite mera hardcore där du måste verkligen tänka på din familj, säkerhet din egen och en tung story för mm. enligt mig så slängde de bort den här den vackraste trailen på ett råkastspel tyvärr <laughs> för ja, ja. just Själva settingen med Paradisön och sånt skithäftigt. Men de gjorde ingenting med den. Utan det var bara, du gick in i en hydda. Det låg lite lik. Du gick nästan, det, nästa, det exakt likadant inuti. Och det ligger döda folk där också. Och det, det händer liksom ingenting. Det var jag skulle vilja göra en remake på. Det låter coolt som fan. Det låter som att du har, du har ju ett helt spel framför dig. Bara, du skulle bara få tag på mm. någon som gjorde det Mm. Det är så när man är fönsterputsare och går i sina egna tankar. <laughs> man kommer på grejer. Men det var ju det jag... Det är, liksom, det är ganska lätt. För det var ju det, efter man såg trailern, det var ju det jag såg framför mig. Ja, Sen ja. spel som kom ut var någonting helt annat. Och det, <laughs> ja. då är det klart att man blir besviken. liksom ja, ja, men visst. visst Men lyssnarna här då, vad säger de? Jo, vi har ju Kristoffer Hårsta som är veckans fråga så tycker jag att Resident Evil skulle kunna göras i en ny tappning. Där man återgår lite till känslan och pusslandet som var i första. Och inte gör 17 stycken uppföljare utan göra den på kanske 3-4 spel och hålla det till grunden. Och inte jättespindlar eller blommor som muterats. Ja det var ju 1-4 som var de bästa spelen. Och precis som man säger jag skulle också vanliga zombies. Mm, mm. Skräckmiljö. Det här att du har bara ett få antal skott. Och just det här att det är pusslen och sånt som gör stora delen. Det skulle jag också gärna vilja att de går tillbaka till. Ja, ja. Mm, så jag håller absolut med. Det var faktiskt mm. det, det. var det jag hade från lyssnarna faktiskt. Ja, men då så då tar jag upp HZT igen då. Crash Bandicoot. Men jag för mig att det skulle komma ett spel. Uh, och det var veckans fråga. Tyvärr så har vi ingen direkt nu till vecka Så håll koll på Facebook för att få reda på mm. nästa veckas fråga. Absolut. Ja, då hoppar vi in i lektider. För er som har följt nu så har vi kört fem ljudklipp ett tag. Nu tog mina idéer slut och... Ja, det blev mer jobb att bara försöka komma på vad jag ska fråga om. Så jag tänkte byta lek mitt i allt. Ni får era poäng kvar. Men vi fortsätter med vilken är trailen. Där jag kommer spela en trailer för er. Och det är helt enkelt upp för er för att lista ut vilken film det är. Vilket spel, serie, Beroende på, jag kommer självklart säga inom vilken kategori det är. så är det bara ni ska komma fram till vilken det är. Eh... Uh. Det finns lite olika poäng att ta här. Eh, <laughs> först så kan ni under själva trailern kan ni säga stopp. Då pausar <laughs> vi. Och så kan ni okay. gissa om okay. ni vet vilken det är. Svarar ni ja. fel är ni ut ur leken. Oh. Men lyckas ja. ni så tar du tre poäng och motståndaren får noll. Okay. Lyssnar vi klart på trailen så kommer ni få tre alternativ. Första alternativet är värt tre poäng, men då får båda gissa. Och det är samma sak där, gissar man fel, är man ute. Andra ledtråden, två poäng. Tredje alternativ, mm. eller tredje ledtråden ger ett poäng. Men så oh. fort ni gissar på någonting och det är fel så har ni noll poäng den veckan. Oh, okay. Okay. Så det gäller, ska ni chansa och ta extra mycket poäng eller ska ni bara vänta och verkligen bli säkra och ta lite mindre poäng? Du är så jävla mm, okay. ondskefull. I know. <laughs> ja. Och som sagt, vi fortsätter på någon poäng som vi redan har. Så Danne, du har 25 poäng och Ferna du har 20. Ja. Mm. Så ja, är ni redo? Så slår yes. vi på. Absolut. Vilken är trailen? Hello, hello, come on in. Hi. How are you? I'm fine. What is your name? Genie. Hi, Genie. I'm Charles. Charles. Welcome. Thanks. All right. So we brought you here to uh, show you a new product. It's a video game that's in development. Okay. And uh, I'd love to get your honest opinion. We're going to put game footage on the center monitor. It's the Genie. It's the Genie Show. So. Okay. <laughs> All righty. Here we go. A bit scary. <laughs> oh my god. Oh. Okay, that scared me. And that's icky. Oh my gosh. He whoa. That part right there, first of all, vomiting, I have a hard time with, and I don't understand what's coming out of their mouth. Oh, my God. Didn't like that. They're not babies at all. This is just absolutely horrifying. This game is um, very confusing, very bloody. Um, <laughs> relentless. <coughs> I abhorred it. Would you like me to play more or have you had enough? Oh, I'm done. That thing is icky right there. Yuck. Thank you very much, Jeannie. Okay. You're a trooper. I is that, is that bad? Feedback. I'm just a family person. I may have a nightmare over that. Thank you, ma'am. Okay, I gonna steal a candy. Your mom hates. Nu vill jag höra alternativen Eller hur Samma, jag fattar ingenting Nej, Som sagt, jag glömde börja säga det Att det här är ett tv-spel Men det tror jag ni fattade Ingen kom på det på en gång Så vi går på tre poängen Ja. Det här spelet kom ut 2011 Wow, vilken ledtråd Oj, eller hur, satan Fick vi hela tre poäng för att ta den Går vi ner på poäng två då? Ja. Två poäng. Är en uppföljare och är utvecklat av Visceral Games? Säg, vet ni att ni kan så säger ni stopp. Eh, ni skriver till mig på Messenger så att jag har koll på det så den ja. andra också får gissa. Mm. Ja, nej, För min del så kan du fortsätta mm. om du vill. För min del hoppas jag att du har en halvpoängare och så också så vi får några fler alternativ. Jag sitter och tänker lugnt. Mm. Så Sätt dig när du har tänkt klart och vi går det på ett poäng. Visceral Games. Jag känner igen Visceral Games. Ja. Aha. aha, aha. <här> Ja, jag... Skriv i Messenger på personligt till mig så att, för att han har någon chans att te testa ja, men, ja, äh, Om du vet vilken där är, det, annars hoppar vi det på. Jag, jag tror, jo, jag tror fan att jag har det men jag är jätteosäker mm -hmm. Tänk på om du ser vara fel så får jag. I du know, time. I know. För vi ska ju inte göra det för lätt för er. Nej, ah, just det. Just det ja. <laughs> Eller hur? <laughs> mm. Jag har fått en gissning. Åh, oh, härligt. Intressant. Och då går vi ner på nummer ett då. Ja. Huvudpersonen heter Isaac Clark. Och spelet utspelas i rymden. Ja, men vad heter det då? Ja, men... Jag kan säga så här, då hade jag rätt. Du hade rätt. Ja, hade men då då jag. <laughs> då, då tar jag. Då, då jag kommer aldrig komma på vad spelet i sig heter. Jag, jag, nej, men jag känner ju igen. Äh, ja, jag vet ju. Jag känner ju igen namnet. Äh, men. I rymden. Det är ju inte det. I rymden. Brain fart! Eh. Äh, Okej, okay. får jag hjälpa en lite, Janneko? Ja, om du vill ge honom ett poäng så det går ja, jag. Ja, men till. varför inte? Eh, du har rymden, alltså i i titelnamnet. Det engelska, det engelska ordet för, för rymden. Vad? Nej, <laughs> nej, nej Jag har brain fartat ihop hela allt Halo. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är lägga... Vad var det rättas alltså, Ja. Dead Space 2. Ja, ja. Ja, Jo, mamma Dead Space 2. Fungerar <laughs> <Så laughs> ja, det? Ja, men det där var för kul. Det där var lurigt. Ja, men jo. Alltså, är det där ja. verkligen? Är det där trailern till det spelet? Alltså. Det de, de är inte in... tv trailern men nej, det här är nej. miniklipp. De släppte inför spelet. så det är ah, ja, ja. Som Jag de tänkte det är inte en reaktionsvideo. Nej, de gjorde som de Men de släppte dem som trailer. Ah, okay, för det ah. finns flera stycken med damer mm. som sitter och skriker. Och vecklar ah, okay, okay. ah, det. Då, fa då fattar jag. Ah. Ja, men då så. Det var den nya leken. Och hoppas ni tyckte det var Yay! lite kul. För ja, för det, det här kommer vi fortsätta med. Det är lättare att fokusera på en ljudklipp än flera. Ja, ah, det är sant. Boys... Vad mm. ska ni nörda till nästa gång då? Jag oh, oh, eh, får se om jag hinner något. Oh, oh. Eh, jag ska försöka hinna, hinna nörda någonting i Vi säger så. Vi ska försöka hinna, hinna nörda någonting i taget. Tills till nästa gång. Eh, själv så ska jag köra lite Overwatch-beta. Oh, yeah. Släpps ju jag har ju släppt nu tredje till fjärde en beta för oss som har köpt spelet och för en vän. Varsågod oh, yeah. för honom. Oh, yeah. Och femte oh, yeah. till är öppen för alla. Mm. Och på torsdag så tänkte jag streama Overwatch när jag sitter spelar på beta. Yay! Och sen oh, yeah. imorgon är det ju internationella Star Wars-dagen. Så då tänkte jag väl ta och kolla lite på Star Wars The Force Awakens. Huh. May the fourth be with you. Va? <laughs> jag Hej. Ah, ah. Okej, okay. oh, ja. Went... Oh. Så det är det jag skulle ha. Fanan, du då? Eh, Overwatch... Mm. Tror jag. Ja, så det blir självklart mer mera Skyrim och mera, vad heter det? Walking Dead. Nice. Eh, mm. Och nästa vecka så ska vi snacka om FPS First Person Shooter-spel. Mm. Eh, ja, filmer också om det är hunnit sett Vad heter den senaste? Mm. Eh, Serious Hank, Serious Shank Nej, nej Hardcore Henry alltså, Hardcore Henry så säger jag Hardcore <laughs> Henry. Eh, Som sagt, FPS First person shooter eh, Och ni hittar oss, skicka in jättegärna flera lyssnafrågor och eh, svara på våra frågor när vi lägger upp dem på Facebook Abiton Nörnes. skicka över in till abitonörnes.gmail.com bloggen abitonörnes.blog.se eh, eller googla eh, Fanan, var kan man hitta dig någonstans? På vår hemsida, eller på vår Facebook-sida och Dad, nu? Eh, Instagram och eh, Twitter för det mesta på ät underskök med AE istället för R. Nice. Ja, med hittar ni på vår Facebook-sida också, eller på Instagram försöker jag, jag vara lite duktig och lägga upp bilder Nico Hessard. Ja, och det var dagens avsnitt. Så hörs vi nästa gång. Mm. Mm. Arge! allt Sänga Jag är trött.